Але говорити з неслухняною донькою на людях генерал не схотів. Знав, що все одно переконає. Відказав суворо, з тобою, голубонько, я вдома розберуся. І спрямував свій погляд на Олексія. А ви, крапко, молодець одначе. Давно ви його, тобто її цю лібо, ВДТ, ми, було, минулого року вийшли на слід, але хто ж знав, що це баба? Ну, тобто, жінка. Дякую, що телеграму вчасно дали, інакше загинули б, а германець би гарну зброю отримав. Ще з лондонської справи, пане генерале, вистрончився Олексій. Тоді теж справа тісно з політикою була пов'язана, хоча, на перший погляд, нібито на ґрунті ревнощів і кохання вбивство відбулося. Ви мене, хлопче, добряче виручили, тихо промовив Гурчик. За тими кресленнями дві сторони полювали, мало що німець, так ще наші, так би мовити, новітні бомбісти соціал-демократи, що світ на вуха мріють поставити. А мадам та Кихасі, як виявилося, на ці два боки працювала, хто більше заплатить. З Айзеном ділитися не хотіла. Добре, що він, певно, це передбачив і з собою те креслення не взяв. Удома у нього знайшли. Так що... Подяка вам моя і низький уклін Хоча і не пристало генералу кланятись Дякую, пане генерале, зашарівся крапка А поглядаючи в бік принишклої напарниці Вирішив додати Але, ваше високосте, мушу сказати, що Щоб без Марії Матвіївни я б не впорався. Вона відбитки пальців зібрала, вона й наслід вивела, котрий іще з Петербургу сюди вів. Її сварити не можна. Муся застрибала на місці, заплескала в долоні так, що вся компанія з подивом оглянулася. Що там генеральська донька виробляє? От то вже дівчисько нерозумне». «А це вже не вам вирішувати», – зморщувався генерал. «Проте у мене до вас є пропозиція. Переходьте, шановний, до мого відділку в Санкт-Петербург. Досить вам в околоточних хрещатик підмітати. Знаю всі ваші розробки, вітаю їх, як нове слово, в криміналістиці і підтримаю, чим зможу». Шанобливо вклонився сищик Олексій Крапка. Відказав у своїй звичній манері, до якої Муся звикнути встигла. «Дякую, красно, пане генерале, але у вас у Пітері вогко, а я Київ люблю». «Шкода», – насупився Гурчик, поплескав по плечі. «Ну, вам видніше, і власноруч розлив шампанське, хоч і не генеральська то справа. За успіх операції промовив і першим випив, цокнувшись бокалом лише з опальним київським слідчим. Одеський причал зустрічав круїзний лайнер Ущент забитий світською публікою військовим оркестром морем квітів і зграями репортерів, що безперервно пускали клуби диму з громіздких апаратів. Режисер з оператором навзаєм зневажливо відповідали газетярям з трекотанням знімальної камери, фіксуючи урочисту ходу поважних гостей вниз до причалу. Кожен із гостей потискав руку капітану, нахвалюючи чудову розвагу. Циганський хор мов квітник майорів червоними сорочками і тріпотів різнобарвними хустинами. Матроси вистрончилися на борту, мов шахматні фігурки. Натовп зустрічаючих відгородив від поглядів цікавої публіки те, що немало потрапити на перші спальти газет, адже з лівого боку судна відбувалося зовсім інше дійство –